Vi här i SkolSverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Karin och Jakob Ja, Japp, japp, japp Det är ändå en bra grej Det är ändå fredag, det är ändå party Vi ska inte åka skidornets vecka Ja. Yeah. Ja! Yeah, du yeah. har en sorg att bearbeta i en avsnitt, hör jag. När det kommer till skydd Jag är inte så ledsen yeah. över det. Jag är alltså så här: Sportlov en vecka hemma, visst, det är vad det är. Jag fick öppna sina minne på Facebook. Du vet eh, saker man har gjort för de här gångerna för, för tidigare år. Och ibland så om jag varit ute och res på Sportlov så är det klart man saknade det där lite grann. Men ja, ah, det är vad det är. Jag ser fram emot en vecka med mitt tv-spel och med. Eh, utomhusträning så gott det går I minus 57 grader Men liksom så <laughs> Ja men jag tycker, ändå, jag tycker ändå Någonstans att det finns en Liten plats i helvetet För alla som åker upp och åker skidor också Nästa vecka eh, För att det betyder ju att jag kommer att få jobba på distans Fler veckor än vad jag hade behövt Om folk hade stannat hemma och spelat tv-spel Och ägnat sig åt utomhusträning eh, så Alltså det att... finns ju Någonting speciellt i att folk Inte har lärt sig Ah. Vad det var som hände förra året på ja. sportlov och påsklov och så. Det är liksom fascinerande. Eh, det är ungefär som att så här, man bara, ah, men jag ska åka ut på en kryssning nu. Det är, här, Va? Mm. Det är typ det sista man borde göra. Ja, nej, jag känner ju bara att jag vet ju vem som kommer få betala priset för det. Och det är inte jag, men det är våra elever. Mm. Eh. Du, jag hade möte i morse med min rektor som var så här... Okej, men nu har vi blivit båda att vi ska förbereda för om det eventuellt blir så att även mellanstadiet behöver gå över på distans. Vilka insatser behöver vi göra nu för att det ska vara genomförbart? Absolut inte att det kommer att säga nu ska det här och där hända. Men liksom, vi behöver ha saker på plats för det. Och det kan vara liksom... det föreställde tioåringar som ska hantera Google Meet. Och då tänker man, är det värt... Ett par åk i en skidbacka Även om det är jävla roligt Nej. Nej, det är Nej, verkligen det är inte. inte det. Och det är verkligen inte det, efter, säger jag efter en vecka där jag har konstaterat, efter ganska många lektioner att vad dåligt det här blev. <laughs> liksom så. Alltså, jag vill ju inför att, att, att undervisa tioåringar på plats är ibland en sån erfarenhet, även det. <laughs> men, men, men det, det blir inte lättare. Så, det tror jag verkligen inte. Om man kan skrata åt det, men det är igen, vi har varit inne på det förut. ja Det, det är lite brickat att liksom, vi har ett sånt samhälle där det ens är lagligt att ta sådana risker när konsekvenserna betalas redan nu av de som borde sättas på pedestal. Men så funkar det mm. inte. Nej, och de som faktiskt är samhällets framtid, och de som faktiskt bygger vår framtid, och de som kommer att eh, betala liksom våra pensioner. De som, alltså, det är för mig, och dessutom är det de som inte kan rösta. Det är de som betalar. Men jag läser Nitsent Analys om, om så här, som har lite med det att göra. Ja. Men som egentligen handlar om sig i USA och det andra riksrättsavtalet som pågår just nu. Och liksom, hur har vi kunnat få ett samhälle som är på det här sättet? Det som många människor fortfarande tror att det som de här liksom, mupparna påstår är, är korrekt så. Mm. Vad är det som gör att vi har så extremt obildat folk? Mm. Eller att de har det då? Och, och att det egentligen handlar om så här, ett förakt för kunskap och liksom, en nedmontering av liksom, inställning till utbildning. Och till liksom, vad, vad skolan får kosta. Och att liksom... Det är konsekvenserna av, av en nedrustning av ett utbildningssystem och ett utbildningsideal. Mm. Eh, så. Och den, det elementet tror jag man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att tänka att det där är något unikt amerikanskt. Oh, För det är det ju inte. Nej. Det finns ju liksom hela den industri eller hela liksom västvärlden, och det finns i Sverige också. Och även om vi kanske inte ser samma konsekvenser, vi har inga upplopp i Riksdagen än. Men liksom. Den grejen att man är så här det är fullt fullfajn att vi har liksom högstörje på distans, att vi har gymnasie på distans, om vi sedan har på distans. För att liksom, det är bara en av många, många saker som är vad det är. Ja. Det, det säger ändå någonting om, om, om liksom vad, vad utbildning och skola betyder. I vår tid. Så. Ja, och man tänker att det ska gå att ta igen. Det tycker jag också är så spännande. Att vi ska fylla igen luckor med lovskola och sommarskola och allt vad det nu är. Helgskola. Att man tror att det är liksom så det funkar. Att det bara är att ha lite, vi har lite helgskola här framöver. Jag tror inte att menar, man egentligen tänker att det löser alla problem, så mycket som man bara tänker att det är bättre än att inte ha det, så visst kör. Mm. Men, men man förstår inte hur allvarliga de problemen är nej, jag alltså, tror att Så det är väl något. liksom Vad det är ändå ja, Men eh, så att, Prata inte med mig om ni ska åka skida nästa vecka eh, nej, bara, det det, det, det, Jag säger det Jag varnar för det För att eh, jag kommer inte Jag kommer att säga hoppas du bryter benet Japp <laughs> yep, Japp, yep, yep. Apropå att bryta ben Nej absolut inte apropå att bryta ben eh, Apropå något helt annat så hade jag en stund där jag kunde introducera mina elever för en cool funktion på internet. Som jag tänker att det här borde fler människor utforska och upptäcka. Mm. Du är bekant med tjänsten Google Maps, eller hur? Oh ja, oh ja. Yep. Mycket bekant. De har ju en ganska festlig karttjänst. Mm. Så går man in på Google Maps, på sin dator eller på sin iPad. Jag vet inte om det funkar på telefoner. Slår över på satellitläge. Du vet att man kan se satellitbilder. Mm, mm, mm, mm. Och zoomar hela vägen ut. Då finns det två alternativ. Man kan inte få en platt jord, eller så kan du få liksom globe view, så du får det som en jordglob. Typ. Mm -hmm. Så kan man se jordgloben. Gör man det, så du klipper en liten meny till vänster, som har rubriken rymden. Då kan du också se Google Maps fast i andra planeter. Då kan du se Merkurius, Venus, jorden ISS. Då kan du gå in och kolla på internationella rymdstationen och hoppa runt och kolla vad olika paneler gör. Man kan se månen, man kan se Mars, man kan se en dvärgplanet mellan Mars och Jupiter. Man kan se en dvärgplanet mellan Mars och Jupiter. Man kan se Jupiters fyra galileiska månader. Man alltså kan så se live? Massa grejer. Ja, ja, ja, ja, visst. Eller live man kan, kan det Man kan se Nej, för nej det... Nej, nej, nej, det är satellitbilder. Det är liksom de bilderna som man har tagit av liksom så. Jag ja. tror du sa online, Det var det för att ja. <laughs> Nej, det är inte live, utan godgud. Men, <laughs> men liksom... Man kan se svinkola eh, bilder som äh. är som att liksom vara i om ja, Google som Google Maps det brukar stega runt och lära hur saker funkar. Ja ja ja men jag, jag tänker man har samlat satellitbilder det är super super häftigt. Vi kan varmt rekommendera det. Ja. Det kände jag att jag vill gå in och göra med en gång faktiskt. det är ju jätte det är ju väldigt väldigt spännande som det är alltså det här att man helt plötsligt kan gå hemma hos sig själv. Liksom och, och ja, eller hur? Eller hur? Ja. Men alltså, det är det jag tänker alltså, Nu i tiden när vi inte kan resa, så är det kanske det man får göra. Man ja. får liksom... Du får spänna på det lite. Då får du besöka typ något högt berg någonstans där det finns lite snö. Och så får man låtsas att du åker skidor typ. Ja, eller hur? Jag får väl göra det. Ja, det är ju inte mer... Se om det hjälper. <laughs> se om det hjälper. Ja, men jag tänker... Det, det, så tänker jag att jag ska eh, göra... Eh, eh, att jag i alla fall får åka på, på, på nu är det ju så kallt här i Göteborg så man kan åka längdskidor i alla fall. Eh, och då behöver man, men, men ja, det här ska jag ju utforska nästa vecka det blir roligt eh, med, alltså, med rymden, helt enkelt jag, jag tappade bort mig för jag gick in på den här sidan och eh, tittade nu eh, och hamnar i rymden, jag tycker ju rymden till skillnad från dig är lite lite otäck <laughs> okay. eh, eh, för den är så stor um, men eh, apropå det där med att tipsa om sådana här hemsidor så ska jag faktiskt eh, jag har ju, brukar ju skoja om eller bra, prata om att man ska ladda ner Svenska Akademins ordbok som eh, app i sin telefon eh, är men, det någonting du skojar om? nej jag brukar berätta det skojar brukar jag inte säga men jag brukar berätta <laughs> om det sa jag det att jag skojar om det så pratar <laughs> nej, jag om det nej men jag brukar berätta om att nu så ska vi göra det för det är en sån skoja app den ska vi alla använda och jag eh, pratar med mina elever om det ofta. Eh, men nu har vi upptäckt att nu har Svenska Akademin lagt alla sina ordböcker. Alltså det här, en historisk ordbok eh, med ordens historia då. Med 500 000 ord i 37 band. Och eh, ingående beskrivningar av 65 000 ord och en koncentrerad ordlista med 126 000 ord. Alla de tre ordböckerna som är utgivna av Svenska Akademin eh, finns nu på eh, hemsidan svenska.se. Eh, så när du cool. söker då på eh, ordet till exempel klisché eh, i, i ordboken så får du veta att det från början vet vad det är egentligen, vad en klisché är. Nej. Nej. en kliché är en, en, en ett bildtryck, alltså en tryck eh, en, en, en sån du vet en en kliché är en, en en tryck en grej som du kan överföra en bild på papper på flera papper. Det kallas kliché. Alltså en liten mm -hmm. kliché är ju då en sliten bild eller en sliten. Det har, det, det har blivit en metafor. Du vet ju vad en kliché är, liksom. Ja ja ja visst. Men det är från början en sån här grej man trycker med. Och det upptäckte vi nu när vi tryck, eh, sökte i Svenska Akademins ordbok eh, med mina årskurs i eh, veckan. Eh, så det. Coolt. ja, Framförallt det här ordens historia är väldigt, väldigt rolig. Eh, den har vi ju haft som. Alltså det är ju en sån här eh, mastodontverk som man kanske har ett verk i på varje skola, till exempel den här ordboken. Men den är ju ganska mm. dyr. Nu finns den gratis på svenska. Svenska.se Oerhört tjusigt Jag vet inte hur länge den har funnits där Men jag kan varmt rekommendera den Häftigt ändå. Eller hur alltså, Super super coolt Jag gillar det ändå sånt så öppnar, men Man kan lära sig saker på internet Det är ändå bra eller det finns ju en mening med att på med internet. Någonstans. <laughs> ja och framförallt är det ju så väldigt nu när man är på, på distans. så att man ändå kan jobba med ordförståelse och språkhistoria. Mm, mm. Och så har vi den här tjänsten. Den är, man blir ju väldigt glad uh, att den finns. Uh, och inte behöver ha en massa ordböcker och sådär. Uh, och appen kostar ju faktiskt pengar. Det gör inte denna. Uh, mm. Men från det ena till det andra Jakob. Så ska jag, jag tänker att jag vill ta, ta upp någonting annat med dig idag. Jaha. Ja, vad kan det vara? Eh, för vi läser ju, det, och det här är ju egentligen, eh, så vi läser ju en utbildning just nu som handlar om eh, lärande, IT och kommunikation. Och eh, till den här utbildningen så finns det, eh, så gör vi ju lite små poddar som har med den där eh, utbildningen att göra som heter Skolsverige pluggar. Och där har vi kommit ut fyra avsnitt, eller hur många är det? Just det, jag, ser du, jag gillar att du säger att vi läser en utbildning just nu Det är liksom ett tvåårsprojekt Så att, ja. ja, i ett större <laughs> perspektiv så läser vi just nu en utbildning som är så Det är sant, vi släpper lite poddar lite då, då eh, Lite bonuspoddar, de finns i samma flöde som den här vanliga För att vi, vi räknar inte kallt med att ingen går in och prenumererar extra på det Utan det är väl lika bra att ha med det i, i samma flöde Men det är kanske jag förbi och det borde man inte göra För där finns det ett och annat intressant att ta med sig du och jag har pratat lite om den kursen vi läser just nu mm. Och det, det förstår jag Att det går inte att fundera på För det gör jag med Jag har gått och funderat på det hela veckan faktiskt. Det finns många intressanta kopplingar Som man kanske inte tror det riktigt skulle finnas Eller inte i alla fall på det sättet som de gör Nej, eller hur? Och, och jag, jag, eh, jag har slagits av det att det finns någonting, för just nu så läser vi om det som eh, handlar om gamification eller spelifiering eh, och min ingång i det är ju att jag kan ingenting om spel, gud så konstigt, <laughs> det var min ingång i det. <laughs> <laughs> eh, sådär Och jag är inte så, så intresserad av att spela eh, Men sen så har jag kommit på att Jag har ju massor att lära mig av det här Och massor med saker som är Väldigt, väldigt intressant Som, som eh, liksom Inte min lärarutbildning Egentligen har konkretiserat så väl som eh, Bara den saken att många spel Som vi spelar idag bygger på eh, De här eh, Veten, alltså pedagogiska teorierna eller teo, lärandeteorierna alltså teorierna kring hur vi lär oss om konstruktivistisk kunskap och om behaviorism och alla de här ismerna att den här mm. lärandeteorin ligger till grunden för väldigt många spel det vet inte jag om jag hade omfamnat innan hade du gjort det Jakob? det tror jag kanske alltså, ja för att min yngre bror är eh, speldesigner är mm. så men, ja, det är väl inte alls Han, han har väl några finare titel Men jag brukar sätta att han är dataspelsprogrammerare liksom, <går> Och då brukar folk fatta vad det är för att. Men han har ju liksom läst någon mer specifik inriktning och så. Ah. Men liksom, vi pluggar på universitetet samtidigt I olika städer eh, Typ ett år ifrån varandra eh, Och sen så blev Det ju natur naturligtvis När vi såg så att vi börjar jämföra och, så. Och, och jag är helt säker på att han har läst mer psykologi Än vad jag har liksom läst han, vet, han har studerat mer i grundutbildningen om liksom motivation och liksom engagemang än vad jag har gjort. Så det har jag ändå haft med mig från det. Men inte utan att riktigt kunna se sig, Men hur det syns det. i Om vi då ska prata speldesign. För det är ju en del av den här kursen också. även, Alltså rena spel. Om vi släpper det här spelifieringsgren. Mm -hmm. Så är det ändå liksom att själva speldesignselementet Jag har inte riktigt sett hur det hänger det ihop. Med liksom lärande och motivation och så på en detaljnivå. Så det har jag väl ändå sett. Men... men Nej, men det är ändå intressant att kunna se det i i, i mer konkret sammanhang, som du säger. Och få ut det. Och, och vad, jag tänk, vad jag tar med mig från det är liksom... Att, att säga Jag önskar att fler lärare... Vi läste ju någon text som var så här... Fler lärare borde lära sig av eh, liksom designers. Och, och liksom så. Mm. Och, och det tror jag. Och, jag är det här, och det finns ju någonting för mätet i det. För det finns en väldigt massa människor som tycker att de kan mer om skolan än vad lärarna kan. För att liksom... <laughs> För att liksom, det är så samhället och skolan fungerar. Och det ska vi veta att det ska vi verkligen inte... Det där är en dörr vi inte ska öppna på för, för ofta. För att det leder till alla möjliga olika problem. Men här finns det ju ändå liksom, ett sätt att förstå de som spelar inom speldesign. Som finns som är användbart även för, för oss som förstår de som lär. Så mm. Inte för att lärande det är spel. Men för att liksom, motivation är motivation. Mm. Eh, så. Du och jag studerar en modell. Och bara de senaste dagarna som är så Okej okay, med fyra olika sorters deltagare Eller liksom spelare Där man kan prata om folk som deltar för att tävla Folk som deltar för att prestera Folk som deltar för att utforska Och folk som deltar för att liksom sällskapa någonstans mm. Om man tänker det som en modell Som verkligen är en modell För att förstå någonting komplext Och att det inte alls är liksom En helhetsbild Eller en omfattande liksom beskrivning av verkligheter Utan bara ett sätt att närma sig och sortera liksom ungefär vad som finns så, och så tänker jag att alla de viktigt. fyra kategorierna ja. ja men det är också väldigt viktigt att för det tycker jag är viktigt att man inte börjar placera sig själv var är jag för Nej. man kan ju i olika sammanhang i olika ämnen vara på olika ställen i vissa ämnen så man rör sig emellan man... naturligtvis beroende på uppgifter och så. Ja. Precis så här. Det, det är inte liksom fyra kategorier vilken färg är du utan det är så här Liksom, för, för där blir vi lärare väldigt, väldigt konkreta och fastnar för mycket i det mm. utan man behöver förstå liksom att det är ett sätt att när jag planerar ett spel okay, då kan jag tänka de här fyra grupperna har de till möte så går de allihopa eller vilka till möte går jag när och hur kan jag liksom bättre vässa min design om man skulle närma sig så lite ena som lärare också tänka vilka är det som får plats i, i den här planeringen och vilka är det som kommer till rätta i det här Mm. Och, och vilka var det som kom till rätta i förra planeringen jag gjorde det för området. vilken kommer komma till rätta sen. Och vilka grupper är det jag konsekvent fokuserar mer på? Och vilka är det jag konsekvent fokuserar mindre på? Bara mm. för att se liksom, grupper av människor istället för att säga: Men fan, är... Karin, är så jävla lat hon gör någonting på mina lektioner. Eller liksom, <laughs> hon är så blå, så som fattar inte det här och det här. Eller vad man nu säger. Är det med? Mm, mm. Att man liksom, förstår snarare att säga: Okej, okay, men, men, men jag, när jag planerar så jag, blir min undervisning väldigt prestationsinriktad. Eller det blir väldigt så här jag är bra på de utforskande bitarna men är inte så bra på det här och det här eller jag stör mig på att det är folk som tävlar eller liksom vad det nu kan vara att bara använda sånt sådant verktyg det, det tror jag skulle vara ganska lätt för lärare att säga att så här, ja, men okej okay, det här är framtaget för att göra speldesigners bättre och liksom göra den processen mer användarcentrerad men den går också absolut att applicera lite grann för att vilja sitt sätt att tänka när det kommer till lärande också för att vi har inte så bra verktyg för det. Vi pratar om att säga, vi vill ha elever i centrum och vi har en massa klyschor och så, men liksom hur gör vi det? Och vad menar vi med det? Hur förstår vi det? Du säger ah, men alla elever är olika. Jo, jo. Men, men det betyder inte betyder att det inte finns mönster som man kan liksom försöka identifiera och försöka liksom ta med sig utan att bara förbredda sig själv. Vi säger så, att variation är så himla viktigt. Okay. Men vad menar vi med variation? Det handlar inte bara om att elever inte ska göra samma sak varje dag, utan det handlar också om att liksom vi måste planera på olika sätt för att nå fram till olika personer. Och det tror jag ibland att lärare kommer undan med att planera det som passar dem själv. Mm. För att liksom det finns inga krav på hur man är när man är elevcentrerad. Så det går att säga så här, ja men jag, jag planerar så här för det passar mig bra. Och, och många elever är likadana. Okay. Ja, och man utgår ifrån sitt egna sätt att lära sig. Och, man, och så, så säger man så här att ja, men jag har olika bedömningsformer i den här formen. Nu har jag en muntlig bedömning och nu har jag prov och nu har jag det här och nu har jag det här. Eh, sådär. Eh, eh, och eftersom jag har olika former av bedömning så är jag varierad i min undervisning. Eh, men jag, för jag fastnade verkligen för just den här, det var i en föreläsning så, så nämndes just de här olika. Den tävlingsinriktade, alltså de tävlingsinriktade, de utforskande, de, liksom, de mer prestationsinriktade och de som bara är med för att sällskapa. Att om man i ett upplägg eller i ett spel, då i det här fallet, är väldigt tydlig med att det kommer att finnas någonting av det man gillar med, om man fattar och ser det liksom från början att här kommer jag få tävla eller här kommer jag få utforska eller här kommer jag få liksom, sällskapa eller hänga då kommer det att spilla över motivation på de andra delarna då kommer man att köpa, ah, ja men då kan jag prestera lite här i den här rånet. Då kan jag eh, tävla, då, då är det okej okay att tävla. Då står man ut med den där tävlingen eh, en stund. Och alla i de här grupperna presterar bättre om det finns inslag av alla delar. Och det tycker jag är lite intressant just att det finns ett sånt inom spel, ett sånt verktyg där man pratar så. För det har jag mm. inte upplevt. I min lärarutbildning eller i mina... Alltså i alla, all fortbildning vi har haft i alla. Att det har varit så konkret. Har du liksom sett det innan? Nej, inte på det sättet. Inte på den planen. Och Inte med den modellen. Och det kan kännas något som kommer med man blir äldre och mer erfaren. Men liksom någonstans så, någonstans så liksom inser man vilka områden man behöver modeller för. och Vilka områden man inte behöver modeller för. Mm. Och, och det här är ett sånt område där det verkligen har fattats något. Mm. Det finns något intressant i det som också avspelar på det samtalet vi har nu För i den här modellen så ligger det, är det fyra delar Jag kan lägga in den bilden på vår hemsida Eller så om ni vill se den Jag Kan lägga det i våra sociala medier Men då liksom eh, är det fyra delar Det är tävling, det är prestation, det är utforskare och sällskapare Vi har pratat om tre av dem Men det finns en som vi bara så här, passerat förbi För att den passar inte riktigt in I samtal <laughs> om lärande och undervisning Så mycket för att det någonstans är Kanske mer en kulturell fiende till liksom hårt arbete och det är säger, lukterska undervisningsverksamheten. Mer än att det egentligen är någonting som vi ser som befogat arbete. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. För jag menar, ja, du spelade för att sällskapa. Och det är någonting du måste liksom också designa för. Att en del spel är bara så här. Man umgås och det är det som är värdet. Jag vill hänga med andra personer, jag vill interagera med andra människor. Mm. Gudarna ska veta att många spelar fynt en sån funktion när det kommer till perioder av lockdowns eller liksom coronarestriktioner när man inte kan träffa sina kompisar och så. Då är det mm. gött att kunna sätta kunna liksom interagera. Jag har haft perioder den här vintern när jag har spelat varje dag med vänner på kvällar och så. För att liksom... Om vi har någon sorts meningsfullt utbyte som inte är professionella samtal med kollegor, elever eller föräldrar typ för religion, det är så roligt så det finns ju där jag undrar om man skulle kunna tänka att det också passar in i undervisning faktiskt vad tänker du om det? Jag tänker att jag ser det väldigt tydligt nu vi, alltså jag sladdar, vi sladdar ju snart in på ett år av distansundervisning mer eller mindre och Mm. i det här att det by man, alltså man bygger undervisning på relationer man pratar om vad som ska ni göra i helgen man, man gör sig relevant utifrån att berätta en historia någon annan berättar någonting annat det finns, det finns ju det här att, att kunna alltså jag tänker ju att många går till skolan för att få träffa kompisarna att det, är, det är väldigt få som går till skolan Eh, eller väldigt få. Det finns naturligtvis går ju de finns ju de som går till skolan för att det, det ska man. Men många går ju till skolan för att där är det kul. Där har jag mina kompisar. Eh, där har jag liksom där det är så jag fyller mina dagar och det är där liksom <laughs> mitt umgänge finns. När de nu ja. har varit hemma så här länge, så finns det ju. Alltså vi ser ju att motivationen hos de här eleverna är otroligt låg. Det, det, det sjunker otroligt, det är otroligt svårt att få dem att känna att det är meningsfullt att, att gå upp och trycka på datorn i samma rum, i samma miljö hela tiden. För att den sociala biten i ett mit, du kan liksom mm. inte viska med kompisen. Du kan inte, det här du vet du kan göra, du kan inte sitta och rita någon, alltså, och inte lyssna på läraren. Allt det här som, som vi egentligen jobbar mot i skolan och säger Tyst, nu ska ni lyssna på mig. Och ordning och reda. Men det finns en värdig idé också någonstans. Eh, för att när du inte får göra det. Då zoomar du ut totalt istället. Och börjar göra någonting annat. Du stänger ner kameran och reser dig upp och går. För att det är så tråkigt. Alltså det där är verkligen en grej. Liksom, ja. dels, det, det är det bra att prata med mig med så. Men också det här med liksom, ett konstant arbete som hela tiden pågår. Att jobba med det. Mm. Och jag tänker att det liksom... Det är ett sisyfosarbete och som måste få vara där. Och ni är så mest harmoniskt att jag är ännu och bekrämma att med den här rollen. Okej, okay, men nu har vi väntat ett tag, nu är det dags att bli tyst. Men samtidigt också vara så här: ah, det är var där. De fyller sin roll. Jag fyller min roll. Och att vi rör oss framåt genom universum ändå. Liksom. Jo men det, det, det är ju mänskligt någonstans, jag tänker att på alla arbetsplatser, när vi sitter och jobbar i mitt arbetsrum, jag saknar det jättemycket, du vet man sitter och jobbar och jobbar och sen så helt plötsligt så är det någon som, som helt plötsligt går igång på något helt annat, du vet man börjar prata om, men vad ska du köpa för, för skidor? för att komma tillbaka till mm. min stora sorg i livet eh, eller du vet, eh, vad ska vi liksom eh, eller eh, berätta om någon rolig historia eller man börjar att prata om någonting som egentligen har med jobbet att göra men så spårar man ur och pratar om någon bok som man läst alltså mm. det är allt det här som sker på en arbetsplats och som tar tio minuter från egentligen hårt jobb här hemma, så det jag kan göra det är att, att sortera tvätt liksom och hur roligt är det? Det är ju liksom inte så jävla kul Även om det blir väldigt mycket tvätt sorterad För att det är någonstans Väldigt distraherande Eh men, men du, förstår du vad jag menar? Det, det, det finns mm -hmm. någonting som, som vi inte liksom ringar in som är skola. Som ändå är skola. Som inte tänker är skola. Det finns något värde i luffa schacket också. Liksom, eh, ja, I visst, klassrummet. Alltså, det, jag bara tänker så här, Det ryms inte riktigt när vi planerar. Eller så här, vi, vi planerar Nej. inte för det. Det borde vi göra mer. Och det kanske är också är en konsekvens av att vi inte har träffats på ett år. Att sen när du kommer tillbaka kommer du vara mycket, mycket bättre på att se att det är en viktig del. Ja. Och se till att det rims i vad som finns. Är det någonting Ändå jag har lärt spännande. mig det här året så ja. är det det. Att just halva grejen med skola är ju faktiskt att få vara i skolan. Och inte ta det för givet. Ja men det finns ja. något det faktiskt. Nej men verkligen. Apropå det så hade jag en grej där som var så här, med mina kollegor. Som var eh, lite så här, att få vara i skolan men också att skapa minnen av skolan. Det, det är inte alltid att man liksom känner sig som en person som skapar minnen så. Men, men idag så tror jag det, det ändå var så här Ja, nej, men den, här, den här grejen kommer mina elever komma ihåg eh, När de blir äldre också liksom så mm. För att vi, det är dagen innan sportlov Det brukar hända lite grejer Det är alltid folk, vet, så här, olika smita på, olika aktiviteter Av någon anledning så det blivit en kultur i, i svensk skola Jag vet inte varför, men så är det eh, Och då liksom i kombination med distans Så är det så här att på min skola Jag bara på några Göteborgs största skolor Fysiskt och liksom organisationsmässigt så. Ändå på något sätt Så är det så att ändå på något sätt så så är det så att eh, Hela högstadiet Är på distans idag för att, mm. liksom, för att få jämnt antal dagar Så blev det den här sista dagen i lovet Att alla, båda två har det, eller båda grupperna har det, Så alla har det eh, så, så det är halva liksom, den enheten som jag jobbar på eh, Och så har vi två här arbetslag Varav det ena är ute på någon sorts eh, grill Jag vet inte vad, håller de på med idag Så de har varit hela dagen så det är jag, mina närmsta kollegor och våra hundra fjärdeklassare. Vi har liksom världens största skolbyggnad för oss själva helt plötsligt. Eh, så. Och då sa vi såhär, vi kör lektioner fram till lunch och sen så kör vi någon lek. Och sen så blir, vi drar vi på någon film och det blir bra på eftermiddag. Så. Och så slog det mig när jag insåg att vi skulle vara själv. Och det är så här, det kommer ju aldrig hända igen. För det är liksom bara någon sorts schemaslump. Att liksom har man en, alltså, så Göteborgs största skolbyggnader. Och man har elever som är så pass unga till att de vill lära att leka. Då måste, det är ju nästan kriminellt att inte ta det tillfället i akt. <skratt> eh, så. Så jag samlar dem alla, i, eller vi samlar dem alla i en gemensam yta. Och så la vi upp precis när jag in inför dem. Och man kunde se på dem att de bara så här. Bah? Är det sant? <laughs> typ. <laughs> och så lade vi fast lite så här Okej okay, men ladda ner Google Meet för nu ska vi ändå träna på det Allihopa logga in på det här samtalet De här tre lärarna, ni springer iväg och gömmer er Någonstans, var som helst I den här byggnaden Alla dörrar ni öppnar måste ni låta öppna eh, Och eh, alla ni elever Om ni hittar dem på 15 minuter Så vinner ni Och om de inte hittar dem på 15 minuter Så, så liksom har de överlevt så. <laughs> Och så springer vi med det Google Meetet Och så liksom filmar de vart de är för Föräldrarna lämnar lite ledtrådar. Eh, och så lite då och då skickar de sen. Vi är på våning två. Vi är i den här enheten. Eh, två av tre kollegor hittar de. Den tredje hittar dem. Eh, typ inte. Det var, hon fick komma fram precis på slutet. Och så körde vi några runder av det och eleverna turade Och så. Uff, de har haft så jävla roligt. Är det bra undervisning? Jag vet inte. Men, men det är liksom absurt vad roligt man kan ha i att... Eh, liksom Bara utnyttjat Alla lokaler Ett tag så sprang jag runt och letade efter. För vi vände sen så att alla som var med Fick gömma sig så var det några få som letade mm. För det visade sig att de tyckte det var mycket roligare Att gömma sig när de letade ja, Såklart, såklart. Eh, Så, <laughs> Nej, surprise. Eh, så då, då gömde sig hundra gånger Och så sprang vi runt och letade och så var det liksom fler och fler som blev hittade. Och vid ett tillfälle så hade jag liksom en svans av över 20 elever som sprang bakom mig för att liksom försöka varna andra att jag var på väg. Typ. <här> <här> och då tänkte jag så här: Okej, okay, men, men det här kan jag ta till nästa gång. Så då börjar när jag springer igenom olika rum här, stänga dörrar bakom mig för att liksom skapa lite avstånd till något. <här> <här> och då dyker de mer så sura, för att igen skjuta, men jag skjuta mig, så jag gömmer mig från dem. Det var roligt. Uh, jag vet inte exakt vad det har för koppling med det läroplan och pedagogiska planeringar. Men det är så här Jag slog ju varad om att de kommer minnas den dagen. Från att de har liksom kommit hit första dagarna. I början på läseriet var så här, Den där skolan är så läskig. Jag kan tappa bort mig vad som helst. Mm. Liksom, man får ett tåg med elever. Så, nu ska vi gå till ändåsalen. Vilka ska hänga med dit? Ah, du ska med, du ska med. Ah, du ska till hemkunskapen. Ah, men det är på vägen. För med så visar jag det vart du ska. Liksom. Mm. Och de bara... Okej, okej, okej. Man får hämta dem sen efteråt. Alldeles fastnar de på vägen. Till att liksom ett halvår senare kunna göra hela lokalen till sin egen på det sättet. Ja, det är fint! Ja, men det är, är fint. Nu vet du vart alla bra gömställen finns de vet vart, hur man tar sig mellan det här och det här de kommer på att högstadieelevernas skåp är så stora som man kan gömma sig i dem utan problem <laughs> eh, Många bra grejer, många bra grejer. Ja, men många, många fina, fina minnen och många fina... Alltså det, det, det är ju också en del av skola och jag tänker det är lätt att glömma. Men det är väldigt lätt att uppskatta när man är ja, utan det kan jag tala om. Eh, eh, sådär. Eh, men apropå, jag tänker att jag vill... Eh, om vi ska liksom, eh, jag, har, jag har också varit med om något väldigt fint och väldigt minneskapande. För vi har ju faktiskt... På plats, jag har varit på plats denna veckan med mina gymnasiearbeten. Jag har ju gymnasiearbete mm. på, på um, alltså mina teaterelever har ju rätt att göra gymnasiearbeten med, inom sitt, sin inriktning, alltså inom teater. Och det har ju lite svårt att göra teater om du inte får spela för folk. Uh, just men just nu har vi en pandemi. Eh, så att eh, i vanliga fall så brukar man, man få bjuda in sina släktingar och vi brukar ha kulturdagar och vi brukar ha eh, mm -hmm. du vet, ja, massor med möjligheter att få spela för andra människor det brukar ju inte vara grejen det enda brukar vara att det blir alltid väldigt mycket för den läraren som har med det att göra eh, men nu så fick vi ju inte vara så många i publiken och det skulle vara en och en halv meter emellan och du vet mm -hmm. eh, och eh, men vi hade då en minifestival så vi slog ihop eh, allt det här, eh, de här teaterföreställningarna eh, som de har skapat själva. Eh, och eh, ja, det är ju inte alla som har gjort det men det är sex stycken, det eh, var sex olika programpunkter. Varav en tror jag blev inställd på grund av just corona för att det var en mamma. Som hade smittat eleven med corona. Men det är en annan sak. Det är roligt med föräldrar. För så är det just nu. Att det är föräldrar som kommer hem och smittar sina ungdomar. För sin, då ungdomarna är ju bara hemma. Eh, men i alla fall. Eh, det som var så väldigt, väldigt fint med det. Eh, var ju att det blev. Alltså när elever får skapa själva. Med lite mm. stöttning naturligtvis av oss så skapar man ju verkligen utifrån sina egna förutsättningar. Och det är verkligen så att några av dem, alltså man har gjort på olika nivåer och det är olika svårt det de har gjort och det är olika eh, liksom... Ah, man kan se att det är en svårighetsgrad, ett tränat öga. Men det har egentligen, alltså, tränat öga ser ju att det är olika svårighetsgrader och olika mm, intellektuell mm, nivå. Men underhållningsvärdet eller behållningen mm. är ju, den är ju så fin alldeles oavsett så länge det är väl gjort. Mm, mm, är, det är du med? Det. Alltså att det, det, och det här var. Det här var sex stycken olika programpunkter som alla hade ett sånt fint värde där de tillsammans lyfte varandra. De dukade för varandra, de skötte varandras ljud och ljus. De såg till att liksom det blev och det funkade och det flöt på. Eh, och just det där samarbetet som teater skapar, alltså det här praktiskt estetiska ämnen, som man sen kommer att ha nytta av i allting de kommer att göra i livet. Och så mycket skit de praktiskt estetiska ämnena får, att det är, det är väl ingenting. Jag tänker att i vilket annat sammanhang får man människor att växa så mycket som när de Får skapa någonting Och bygga det och visa och ge en bit Av sig själva och när de vågar det Och att de får applåder Och att de hjälper varandra Och att det faktiskt med ganska små Medel går att få och bli liksom Fint alltså, alltså helt oberoende på Nivå Förstår du vad jag menar japp. då japp, japp, japp. Jag förstår precis, det där var precis som du säger Att ge en bit av sig själv, det var himla himla fint och du, Karin, mm. det är precis det vi slåss för. Det är precis det vi hela tiden försöker skapa med våra elever och för våra elever. Mm. Och det är precis de alltså, förutsättningarna för att göra det som vi som ligger liksom på bordet just nu när vi förhandlar med alla andra människor som skokar åka skidor och allt de gör. Så jag tycker vi tar med oss det in i sportlovet. Nu tar vi det jäkligt lugnt här. Inga flashigheter utan det är liksom ett tråkigt lov önskar vi er alla. Och så ses vi. Och hörs vi om en vecka? Det gör ha vi. Ja, det är he bra. Hej då! är här